Da, da se čuje. Dragi naši slušatelji, dobrodošli u 44. trisku emisiju Polskog centra za mlade. S vama je voditeljica Ana Milovan. U današnjoj emisiji poslušajte razgovor s Nikolom Bukovićem, jednim od autora publikacije Politika za mlade Hrvatska i europska praksa inače programskim asistentom mreže mlade Hrvatske. Za vas smo naravno pripremili najave, a znanje ćemo bugatiti novim pojmom u rubrici Nemam pojma. Poslušajmo sada glazbeni broj koji je odabrao naš glazbeni urednik Denis Žgaljarde. Nakon glazbe vrijeme da krenemo na posao. Naša novinarka Ana Preveden razgovarala je s Nikolom Bukovićem koji je u Zeminu bušinki autor publikacije Politika za mlade Hrvatska i europska praksa. Poslušajmo. 19. siječnja 2010. godine u Zagrebu je održana prezentacija publikacije Politika za mlade Hrvatska i europska praksa. Publikacija je zapravo prvi i jedinstveni pokušaj sistematiziranja prakse politike za mlade i kompariranja primjera dobre europske i hrvatske prakse u razvoju politike za mlade. Njezina je uloga društvena integracija mladih u preuzimanju društvenih uloga, ustvaranje slobode preferencija, izbora kreativnih pristupa i osnaživanja aktivne uloge mladih. Kako smo o nacionalnoj politici za mlade često razgovarali u našoj emisiji, bilo je vrijeme da usporedimo naše iskustva s europskom praksom u području politike za mlade. Ko bi nam to bolje mogao objasniti nego Nikola Buković, programski asistent u mreži Mladih Hrvatske, koji je sa svojom kolegicom Emilom Bužinkić ujedno i autorove publikacije. Pitali smo ga koliko je hrvatska praksa politike za mlade udaljena od prakse europskih zemalja i da li je tome uopće tako. Teško je govoriti prije svega o jednoj jednačenoj Europskoj praksi. Kada govorimo o europskoj politici za mlade treba razlikovati ono što se događa na razini Europske unije, e, recimo to je supra nacionalnoj razini Europskoj baš gdje imamo neke od bitnih, e, bitnih igrača kao što su Vijeće Europe, Europska unija, europski forum mladih. A s druge strane imaš ono što imaš različite modele e, nacionalnih politika, el? E, znači politike za mlade pojednih zemalja gdje je dosta, gdje, ovaj, što je za nas onako zanimljivi slučaj nekakva, nekakva osnova za usporedbu gdje postoji isto tako opet bolji i loši primjer I ono što je dosta karakteristično jeste da smo mi u ovoj uh, publikaciji pokušali uh, sažet nekakav, uh, nekakve temeljne principe što, koji bi činili uh, dobre modele politike za mlade znači temeljne bi stvari uključivale dakle uh, suradnju uključivalo je bi dakle međusobnu podršku između države i e, znači zainteresiranih, e, zainteresiranih mladih i mogućnost da se znači stvari konstantno ovaj, evaluiraju, da se, da, se, e, da se popravljaju postojeći programi e, jer, se, jer, su potrebe, jer su potrebe dosta različite. Evo što je Nikola odgovorio kada smo ga pitali postoji li uopće primjer dobre politike za mlade koji bi Hrvatska mogla ili trebala slijediti. Recimo primjer neke dobre politike, znači oni se razlikuju, jel? ne postoji nekakav uniforman model. Ova tri slučaja koja su obrađene u publikaciji španjolski, litvanski i danski se u nekim specifičnostima razlikuju, ali ne u nekim temeljnim načelima. Hrvatskoj priči još podosta fali prvenstveno na području rekao, li, političke volje, e, ključnih aktera da se, da se mladima bave i isto tako e, spremnosti da, e, mlade, e, da mlade uključe u procese donošenja odluka. U publikaciji su detaljno razrađena tri različita modela politike za mlade e, koja i kakva su to tri modela, detaljno nam je objasnio Y model, model Y kada, kada govorimo kako sam, kako sam došao, pokušavao sam doći do nekih slova koja prilično karakteriziraju procese koji se tamo događaju. Znači slovo Y, onaj donji krak slova Y predstavlja nekakve potrebe koje mladi unutar države imaju, a onda se pristupi države i, i znači sektora mladih kao ključnih aktera, kao ključnih igrača, na tom podu razdvaja, znači nema nekakve suradnje između njih i dodirnih točaka kada govorimo o modelu T onda imamo recimo situaciju situaciju da imamo donji crtu koja predstavlja isto tako potrebe međutim na pojedinim pitanjima dolazi do suradnje da neke vrlo čvrste suradnje između znači između države i sektora mladih modela je znači model koji, koji je nekako ono čemu treba težiti. njega karakterizira znači jaka suradnja između civilnog sektora, sektora mladih i države, financijska i materijalna podrška koju on uvažava, istraživanja koje se bave populacijom mladih. Ne znam, sudjelovanje u procesima donošenja odluka po principu ništa o mladima bez mladih. Da li bismo hrvatsku politiku za mlade mogli svrstati u neki od ponuđena tri modela? Rekao bi da se mi nalazimo u ovom trenutku između uh, modela Y i T. Znači, uh, neki, neki procesi jesu pokrenuti, mi imamo uh, određenu institucionalizaciju nekih stvari, ali imamo nekakav zakon, to savjet ima mladih, onda imamo neke savjetodavna, savjetodavna tijela u kojima sudjelujemo, imamo dosta uh, okej okay sektori, ali imamo dosta okej okay organizacije mladih koje obavljaju svoj posao, imamo i nas kao krovnu organizaciju koja je priznata na europskoj razini, međutim nekako tu, nam, tu, tu, tu fali te, i te, te sustavnosti, tu fali kvalitetne provedbe uh, nacionalne strategije ovom konkretnom slučaju, nacionalnog programa za mlade, tu nam je fali indikatora koji će pratiti u provedbu fali nam e, znači jasne odrednice e, kako se, e, se e, financiraju određeni oblici organizacija mladih, kako centri za mlade kako infocentri, kako klubovi znači imamo nekako tu imamo, e, imamo dosta stvari koje bi trebalo nekako e, činiti e, činit, e, dob dobar program dobre programe za mlade, ali to su ko neke puzle koje su nekako jako Uh, još pomješane i nekako čini se da je više manje potrebno dodat pokoj u sa strane i složiti i cijelu sliku. Što je realna budućnost hrvatske politike za mlade? Ja sam zaista optimist. Uh, ono što u ovom trenutku fali sve više više sam optimist u stvari. Ono što zaista fali u ovom trenutku je, je prvenstveno neka malo političke volje koja će pogura cijelu stvar jer mi imamo i, ne, i, i recimo krovnu organizaciju koja je prošla neke teške trenutke još uvijek je tu važana i priznata i mi funkcioniramo imamo dosta velik broj mladih ljudi koji su zainteresirani za ovu priču imamo dosta značajan interes unutar civilnog sektora općenito da se podrži da se podrži organiziranje mladih jer se to vidi kao budućnost aktivnog građanstva i civilnog sektora u Hrvatskoj općenito nekako rastu i naši kapaciteti da se ba imamo sve složenim temama i no, mislim, da je, mislim da je ta priča super, ono, samo, samo od onoga trenutka kada ministarstva uh, koja su zadužena za to, prvenstvo, ministarstvo obitelji, branitelja međugeneracijske solidarnosti zduženo za mlade, prepozna zaista da je, da je organizirani sektor mladih pravi partner za izgradnju jedne dobre strategije ili parim za provedbove postojeće. I onda i onda zaista će se mislim vidjeti i efekti za mlade ljude na sve kod, rezultati na svakodnevnom životu. Ja. Kako smo i na samom početku rekli, publikacija je pokušaj sistematiziranja i kompariranja primjera dobre europske i hrvatske prakse u razvoju politike za mlade. No, kako bi Nikolin optimizam bio opravdan, ne smijemo zaboraviti kako je potrebno kontinuirano, aktivno doprinositi i raditi na daljnjem razvoju koraka, usmjerenih ka poboljšanju društvenog položaja mladih ove zemlje. Hvala, no, da se ima ličujem. Sure. na njoj moć. Nakon što smo svoje znanje obogatili slušajući Nikolu Bukovića, sada ćemo usvojiti novi pojam. O čemu se radi? Reći će nam Ana Preveden. U ovo tjednoj rubrici Nemam pojma, govorimo o pravnoj stečevini Europske unije. Pravna stečevina Europske unije ili na francuskom Aki Komuniter skup je prava i obveza koje sve države članice obvezuje i povezuje Europskoj uniji. Pravna stečevina Europske unije nije samo pravo u užem smislu jer obuhvaća sadržaj, načela i politički ciljevo snimačkih ugovora, zakonodavstvo usvojeno na temelju snimačkih ugovora te presude suda europskih zajednica, Deklaracije i rezolucije koje je Europska unija usvojila, mjere koje se odnose na zajedničku, vanjsku i sigurnosnu politiku, mjere koje se odnose na pravosuđe i unutarnje poslove, te međunarodne ugovore koje je sklopila Europska zajednica, kao i ugovore zaključene između država članica s trećim zemljama u području djelovanja Europske unije. Svaka država koja želi postati članicom Europske unije mora prihvatiti odluke iz osnivačkih ugovora i uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije. Pa, da se malo Ovaj tjedan, ovaj tjedan imamo nešto više najava vezanih uz edukaciju pa krenimo s njima. Udruga Sonitus i Metamedi predstavljaju radionicu tonskog snimanja bendova i live koncerta pod nazivom Snimaj. Radionica je namijenjena svim budućim ton majstorima ali i bendovima na području Istre kojima je ovo jedinstvena prilikata da profesionalno i besplatno snime čak dva glazbena uratka te nastupe uz novopečene tonce na velikom završnom koncertu u Karlo Rojcu. Radionica počinje 16. ožujka, a završava 18. svibnja, znači pravi mali trening. Teorijski će se dio održavati utrkom i četvrtkom od 20 do 22 sata u Metamedia klubu koji će biti popračen praktičnim radom u studiju Partizan. Voditelj radionice je Marko Bolković, diplomirao 2007. godine u Ljubljani na Institutu za inženjera zvuka. Gosti predavači su Edi Cukerić, nagrađevani pulski producent i Volorencin, snimatelj studija Partizan, Goran Kovačević, tonac u Zagrebačkom klubu Kset, i Perica Šuran, supervizor na SAE institutu u Ljubljani. Sve zainteresirane pozivamo na dane otvorenih vrata u druge metamedije te studija Partizanu Karlo Rojcu 7. i 14. ožujka od 13. do 19. sati tijekom kojih će se moći saznati um, još nekakve dodatne informacije o samoj radionici. Kotizacija iznosi 400 kuna, međutim se u potpunosti vraća svim sudionicima koji su bili prisutni na 90% radionice. Prijaviti se možeš već danas preko Facebook profila, preko maila kontaktmetamedia.hr na brojeve telefona 0923 8823 09238823 0915686145 ili tijekom dana otvorenih vrata. Rok za prijavu je 15. ožujak 2010. godine. Požurite jer je broj sudionika ograničen. Naime prima se samo 12 ton majstora i 6 bendova. A udruga Zoom poziva sve zainteresirane maturante i maturantice da se prijave na Radionicu karijera za mene. Radionica će se održati 6. ožujka 2010. godine od 9 do 17 sati u prostorijama Istarske razvojne agencije. To se nalazi u Mletečkoj e, ulici broj 12 na četvrtom katu Roza zgrada prikuputa žute škola. Cilj Radionice je upoznati mlade ljude s različitim načinima traženja posla i samim procesom kroz koji pritom moraju proći. Voditeljice, radionice Gorana Sandrić i Sanje Srhoj sa sobom nose dugogodišnje iskustvo na području razvoja ljudskih resursa, edukacija i rada na područjima marketinga, komunikacija te osobnog razvoja. Prijavnicu za radionicu možete pronaći na www.mladipula.org, a možete predati putem e-maila na karijerazamene.gmail.com ili osobnu centru za mlade pula Kandlerova 10. Broj sudionika je ograničeno, a oni koji budu odabrani bit će o obavješteni do drugog ožujka 2010. Radionica je za sve sudionike besplatna, a u druga Zoom pokriva troškove ručka. Dakle, maturanti, što čekate, prijavite se. A što se zabavnog dijela tjedna koji slijedi tiče, u subotu 27. veljače u Mozi nastupaju Fancy Filters i Bendover koji možete i večeras vidjeti u Monte Paradizu. U subotu 27. drugog 2010. u Metamedia klubu s početkom u 21 sat ekipa Exotic Time se za vas pripremala u plesnu selekciju vrhunske karibske glazbe uz projekcije video spotova i Dancehall Queen kontesta. Za sve ljubitelje roots reggae kulture premijerno će se predstaviti najnoviji mix King Shango Sound sistema pod nazivom Root Mix. Najbolje plesačice te večeri biti će nagrađene specijalnim primjerkom miksa, a za sve ostale King Shango Sound System je omogućio besplatno downloadanje miksa sa sljedećeg linka kingshangosoundsystem.blogspot.com Kao i svaki put upad je besplatan. Veselimo se vašem dolasku i nadamo se da ćete se ugodno provesti kao i na prethodnim slušalnicama, kažu iz ekipe Exotic Timesa. Stigli smo do kraja današnje emisije. Sigurno se pitate, zar već? Da, i meni je vrijeme brzo prošlo, no prema onoj narodnoj poslovici to je zbog dobrog društva. Meni ste društvo bili vi, a s su iz Centra za mlade bile tri Ane. Novinarka Ana Preveden, glavna urednica Ana Žužić i ja, vaša voditeljica, Ana Milovan. S nama su bili glazbeni urednik, Denis Galjarde i temontežer Daniel Balaban. Slušajte nas ponovno za sedam dana, kako se kaže, u isto vrijeme i na istom mjestu. Do tada, uživajte jer samo smo jedno mlade. Pozdrav!